Hatodik fejezet Az íjászok és a lakosság egy része mégis életben maradt, mert ajala annyiban volt kevesebb vagy több inimmánál, hogy nem voltak indulatai. A többi hajón akadt néhány tolmács, akik a partra igyekeztek, mikor látták a vérengzést. Általában őrizték őket, de az űrzavarban senki sem törődött velük, és így, mikor kiderítették, mi is történt valójában, térre vetették magukat ajala előtt. Az alvezér türelmesen végighallgatta őket, és úgy találta, amit mondanak megfontolandó. A veteránok közben természetesen tovább gyilkoltak, és ajánlának volt ideje, hogy gondolkozzon, mert nélküle is tökéletes munkát végeztek. Ki tudja, meddig töprenget volna, nem akart Inimma parancsa ellen dönteni, ám ekkor Pilagú és Pechnemer is futva érkezett hozzá. A hajós az iászokat féltette, és evezős legényekre lett volna szüksége. A kereskedő pedig végre olyan foglyokat akart, akiket eladhat rabszolgának. Ajala őket is meghallgatta, de csak akkor adott parancsot a kürtősének, amikor a két nagyhatalmú főember már toporzékolt mérgében. Életben maradt az íjászok kapitánya is, és ezt Gamatúnak köszönhette. Az orvos, amikor Inimmát felemelte, látta, hogy a kapitány, akit Dagdishnak neveztek, még lélegzik. Az íjászok a túlerőnek ugyan megadták magukat, de Gamatu bölcsen arra gondolt, szívesebben harcolnak majd az ő oldalukon, ha visszakapják szeretett kapitányukat. Hajójára vitte Dagdist, és bár a kapitány sok napon át lebegett élet és halál között, végülis győzött Gamatu tudománya, meggyógyult. Gyűlöletem Mubban iránt, aki a biztos halálba küldte, erősebb volt az ostromlók dicsőségvágyánál. Mint katona pedig jobban ismerte Lailt, talán még a helytartónál is. Inémáig sokat köszönhettek neki, és én is, pár soha nem láttam, mert elmondott mindent a városról és Mubánról, amit csak tudott, és ezt később mások elbeszélték nekem. Így érthettem meg a hadjárat olyan részleteit is, melyek különben homályosak maradtak volna. Inima sebei nem voltak súlyosak. A vezérkar mégis úgy döntött, nem indulnak tovább, míg erőre nem kap. És Inima hiába dühöngött, mert ez egyszer ajánlás sem hallgatott a parancsaira. Utólag nehéz eldönteni, mi lett volna hasznosabb, de úgy tűnik a vad vezérnek volt igaza, amikor azt követelte, azonnal, még az éjszaka folyamán induljanak tovább Lail felé. Az égő házak fénye elhiteti Muban előörseivel, ha egyáltalán vannak hogy a sereg javában fosztogat. És így, ha mindenki az evező közül, még hajnal előtt rajta üthetnek a mit sem sejtő városon. Inni már egy pillanatra sem kételkedett benne, muban hazudott, amikor azt ígérte, egész haderejével ide készül. Ezt az életben hagyott íjászoktól tudták meg. A vezérkar viszont éppen attól tartott. Jön a helytartó, és a sereg legértékesebb része, a veteránok fáradtak. A többi elégedetlen, mert nem fosztogathatott. Inimma sebesült, ajala pedig tehetségtelen. Szomorú, hogy az alvezért egész hátralévő életén végigkísérte ez az igazságtalanság. Így hát védelemre rendezkedtek be, és mindössze annyi történt, hogy Pilagu előre küldött néhány gyorsjárású hajót Lail felé. Ezek már reggelre visszatértek, és a kapitányok jelentették, Egyetlen ellenséges hajót sem láttak, pedig olyan közel lopakodtak a lailt őrző bástyákhoz, hogy hallhatták a kikötőbeli kóbor kutyák ugatását a csöndes vaksötét éjszakában. A vezérkar úgy gondolta, ezt a kedvező hírt feltétlenül közölni kell Inimával, és teljes létszámban a hajójára vonultak, hogy megtárgyalják, mit tegyenek ebben az új helyzetben. Inimának addigra már ordítani sem volt kedve. Gamatú kenőcsei ellenére is kínoszta a sebláz. Leplezetlen megvetéssel nézett végig rajtuk. Ostoba, barmok, mondta csöndesen, nem törődve azzal, hogy a többes számban az Isteni Úr, Menevi is benne van. Ha az este rám Madielben ma délben a borát isszuk, de mindig elfelejtem, hogy kalmárokkal és halpucolókkal van dolgom, nem katonákkal. Most aztán lesz időtök fosztogatni. Evezős legényeket betanítani, rabszolgákat válogatni. Most aztán várhatok, amíg... Äh. Elnézett a fejük felett, mintha a reggeli fényben még feketébnek látszó üszkös házromokból ki tudná olvasni a jövőt. Menevi úgy gondolta, azzal tudja leginkább meg nem hallottá tenni a sértést, ha megszólal. Meddig várjunk? Nem tudom, Isteni Uram, válaszolta Inim nagy sokára, hibátlan tisztelettudással, de ez még rosszabb volt, mint az ostoba barmok. Ha majd rájövök, mikor indulhatunk végre, ígérem, neked szólok először. A fejére húzta a takarót, és onnan dünyögte, elnézésüket kéri, rosszul érzi magát, képtelen a tanácskozást tovább folytatni. Átaludt három napot, a negyedik reggelén pedig meghagyta ajánlának, hozza eléje a legbecsületesebb képű íjást, és olyan tolmácsot kerítsen hozzá, aki nagyon félti az életét, mert ha egyszer is hazugságon kapja, nyomban felakasztatja. Két testőrét puha agyagért szalasztotta, amit aztán gondosan elegyengedtek fekhelye mellett, ahol a kifeszített ponyva óvta a tűzőnaptól. Az első íjász bánatára... Nem csak becsületes képű volt, hanem ostoba is. De inima természetét meghazudtolva lenyelte mérgét, és kedvesen vállón veregetve küldte el. A tolmács úgy látszik megnyerte tetszését, mert ott tartotta, és a félelemtől gyöngyöző homlokkal az inkább holtan, mint elevenen fordította az egymást követő íjászok válaszait. Délben Inimma enni kért, negyedik napja koplalt már, és egy hatalmas sült birkacombbal a kezében egyre elégedettebb arcsal folytatta az íjászok faggatását. A lesimított agyagon gyorsan szaporodtak a különböző vonalak, pontok, körök, mélyedések. Mikor aztán úgy vélte, eleget tud, elküldte az utolsó íjászt, megívott egy korsó vizes bort, a másik felét nagylelkülön a tolmásnak nyújtotta, aki még mindig úgy remegett, hogy az italt végigöntötte a mellé, és szólt ajalának, kéreti a vezérkart. Menevi és a többiek, akik már jártak lailban felkiáltottak a csodálkozástól, mikor beléptek a ponyva alá. A város tengerre néző bástjái, a szárazföld felé védelmet nyújtó nagy, elnyújtott félkörívű fala, rajta a tornyokkal őrzött kapuk, a környező dombok és a közöttük kanyargó utak, a falon belül pedig a helytartó palotája, a fegyveresek házai, a raktárak, templomok, hajóépítő műhelyek mind ott sorakoztak az agyakba karcolva, valóságos szépségüktől megfosztva ugyan, de egymáshoz viszonyított arányukban meglehetősen nagy hűséggel. ma egy szóval sem nyugtázta meglepetésüket, hanem nekik szögezte a kérdést: Ilyennek látták-e lailt, vagy akad még, vagy javítani való? Amikor aztán néhány részletet kiigazítottak, és Peknemer még emlékezni vélt két kútra, ahol ő annak idején málhás lovait itatta, ma felült, maga alá húzta a lábát, és belefogott, hogy elmagyarázza a haditervét. Muban a tenger felül várta a támadást, és mindent megtett, hogy Lail évszázadok óta bevehetetlennek tartott kikötőjét még jobban megerősítse. Nem menevik kapzsi szívében támadt először vágy megszerezni a tengerpart gyöngyének kincseit. Ahány valamire való király követte egymást trónján, legalább egyszer mindegyik megkísérelte, már is uralkodása első éveiben, még a viking érkezése előtt. Vállalkozásukat azután utólag mindegyik másként énekeltette meg a palota kásáján élő élekmondókkal, a lényegen azonban ez keveset változtatott, egyik sem mondhatta magáinak az egész várost. Ha véres áldozatok árán néha elérték, hogy a kikötőt uraló két bástya egyikét elfoglalva végre partra tehették harcosaikat, a város szíve felé haladva egy-két ház sor után olyan torlaszokkal találták szembe magukat, amelyeken elakadta legelszántabb harcosok rohama is. Az abban íjászok a házak tetejéről halomra nyilaszták őket, és végül meg kellett elégedniük az addig elfoglalt házak felprédálásával. Ha több harcossal tudnak támadni, talán nagyobb eredményt érnek el, de Dish hadserege soha nem haladta meg a kétezer embert. Erejük a tengeren volt csupán igazán félelmetes, mint a vízicsaták minden fortéját kiválóan ismerő hajósoké. Muban tehát legjobb tudása szerint felkészült és várt. Kémei hírül hozták a két hegyi század pusztulását, a városka felégetését, sőt, még az íjászok átvártolását is, de egyiken sem indult fel. Maradt elég íjásza, hűségesebb és ostobább kapitányokkal, mint Dagdis volt. A kapitány házát minden esetre lefoglaltatta, és tekintélyes vagyonát szétosztotta a többi között, ami nagyban növelte harci lelkesedésüket. Mikor azonban hírhozója tizedik nap sem jelentettek mást, hogy inimáik ott horgonyoznak az üszkösödő romoktól borított part mellett úgy érezte, túlbecsülte a támadókat. Hajói minden nap elmerészkedtek addig, ahonnan jól láthatták a szűk kis öbölben kényelmetlenül összezsúfolódott hajóhadat a rajta nyüzsgő emberek sokaságával, akik hol felvonták a vitorlákat, mintha az abban hajók üldözésére készülnének, majd nagy nehezen, szinte vonakodva újra leeresztették. Félnek? Vagy a vezérek közt van visszáj? Muban nem tudta eldönteni. Ekkor, hogy többet megtudjon, szárazföldi úton küldött néhány kereskedőt, akiket elég megbízhatóknak ismert. A kényszerű veszteglésre ítélt hajósok unalmukban a legjobb ügyfelek nem csak a kereskedés, hanem a hírszerzés számára is. A kereskedők úgy tűnt, a vártnál is nagyobb haszonra tettek szert, mert egy sem érkezett vissza a megígért időpontra. Muban három nap késést elegendőnek ítélt ahhoz, vagyonuk ezt különösen kívánatosá tette, hogy árulóknak bélyegezze őket. Alig hirdette ki azonban döntését reggel a palotában, amikor délben zavaros dolgok történtek a városban. Menevi nem túlzott, amikor azt állította, Lailban gyűlik össze a part minden kincse. A várost valóban a kereskedés tette gazdaggá. Piacain távoli vidékek emberei alkudoztak, akik sokszor alig vagy egyáltalán nem értették egymás nyelvét, de ez szerencsésen pótolta az áru, valamint az ár mutogatása mind a tíz újjukkal. Kapuin napkeltétől napnyugtáig áramlott mindkét irányban a málhákkal megrakott teherhordó állatok sora, hajcsáraik kiáltozásától kísérve. Idegen, ez körülbelül annyit jelentett a Lailbeli lakosnak, hogy árut hozó, és ha szükséged van rá, és az ár méltányos, ne kérdezd, hol éltek apái, és hogyan szerezte portékáját. Az azonban még ebben a sok nyelvű zűrzavarban is feltűnt néhány bőrkereskedőnek, hogy az a csoport, amelyik a hegyi abbanok ruhájába öltözve bámészkodik a nyűsgő sokaságban, még csak nem is válaszol a kérdésükre. Igaz ugyan, hogy ők a legjobb állattenyésztők, de ha ezúttal ki tudja, miért áru nélkül érkeztek is a városba, ez nem ok arra, hogy dőfösen hallgassanak. Az egyik kereskedő úgy érezte, büszkeségének tartozik azzal, hogy ezt megmondja nekik, de erre sem feleltek. Mikor pedig felháborodásában karon ragadta az egyiket, a mord hegyi ember, anélkül, hogy egyetlen szót mondott volna, melbevágta, hogy messzire zuhant. Mire átkozódva föltápázkodott, hogy elégtételt követeljen, a csoport nyomtalanul elvegyült a tömegben. És ez még érthetetlenebb volt mert gyávasággal igazán soha senki nem vádolhatta a hegyi abbanokat. Aztán ott ácsorogtak a nyugati, majd valamivel később az északi kapu közelében, de az őrök nem törődtek velük. A város fölényével elnézően megmosolyogták őket, hogy a vad hegyek ketlen világához szokott szemük milyen hosszan bámulja a helytartó csodálatos kertekkel övezett palotáját és hogy milyen tartózkodva húzódnak félre, ha valaki arra haladtában a közelükbe kerül. Némán keresztül nyomakodtak a kikötőpart szüntelenül ordítozó, egymás lábát taposó hajós népén is, ahol a kívülálló számára úgy tűnt, a sok ezer ember mind cél és értelem nélkül rohangál fel és alá, és éppen az a csodálatos, hogy a hajókból ennek ellenére a partra kerül, vagy a raktárakból mégis eljut a tolongáson keresztül a hajók gyomrába a különböző tartalmú zsákok, korsók, kötegbekbe szárított bőrök és más áruk tömege. Utólag a gazdag kereskedőktől kezdve, akik a déli forróságban házaik mélyen hűsöltek, az utolsó fekélyes hájogvertek koldusig minden lailbeli megesküdött, hogy látta őket, és hajba kaptak a részleteken, hogy hányan is voltak valójában. Fekete vagy pelszínű lovakat vezettek. Nem igaz, lovak nélkül voltak. Hogy hosszú köppenyt viseltek-e, vagy zekét, ami jobban illett az évszak melegéhez. Magasak voltak-e, vagy alacsonyak, fegyveresek, vagy fegyvertelenek? Arra nem gondoltak, azért emlékeznek különbözőképpen, mert nem ugyanazt a csoportot látták. És Muban, mikor végül is megtudta az igazat, Óvakodott attól, hogy megmondja nekik. Hogy fegyver volt náluk, az éppen a fegyverkovácsok utcájában derült ki, ahol aprólékosan sorra vizsgálták a bronzból készített kardokat és tőröket. Itt történt az is, hogy az egyik megszólalt. Szemét ez a miénkhez képest, uram, dörmögte a mellette álló társának. A kovács, akinek kardját a kezében tartotta, Évekig élt Disben, és megértette a halkan mondott szavakat. Az, hogy portékáját becsmérlik, megesett már máskor is, de kilátott már valahaj olyan hegyi abant, aki a tenger fiainak nyelvét beszéli, és ugyanolyan durva bőrzekét viselő társát úrnak szólítja. Valami gyanú motoszkált benne, amit még magának sem mert bevallani. Meggondolatlan merészséggel legugolt, és az abban oldalán lógó ezüstözött kardhoz kapott. Megmarkolta a hegyénél, és rávágott a másik, kezében tartott bronzkarddal. Lássuk hát, mondta a tengerfiainak nyelvén jó hangosan, mennyivel különb a tiéd? Ezt is ott loptad talán, ahol a beszéded? A bronzkard kicsorbulva csúszott végig az ezüstözött pengén, Nyomában tompán és szürkén ott fény lett az alatta rejtőző vas. A kovács kerekre tágult szemmel bámulta a pengét, majd a füléje magasodó abanokat, pillantásában felismerés és félelem villant, szája kiáltásra nyílt, de ajala megelőzte. Egyenesen szúrt, másik kezével pedig megtaszította a legényt. A nyugati kapuhoz, mondta Halkan, miközben visszahúzta a kardját és átlépett a kovács összegőnyedő testén. Futás. Mire a kovácsok utcája felbojdult, mint a darásfészek, már túljártak Muban palotáján, és az egyik sarkon magukkal sodorták szumúri csapatát is. Aztán nem sokkal a kapu előtt Ajála ismét bebizonyította, hogy nincsenek idegei. Beterelte csapatát egy elhagyott kis utcába, amelynek végén a városfal tövében szökőkút permetezte a vizét egy vízirózsákkal teli Márvány medencébe és állít parancsolt. Két oldalt, Lail előkelőinek palotái méltósággal őrizték a kis utca csendjét. A kapuk oszlopait körbefutó virágok illatfelhőbe burkolták a futásban megizzadt legényeket. De még melegebbnek érezték a déli napot, mikor rájöttek, Zsák utcában vannak. A szélső paloták a városfalnak támasztják oldalukat. A lekuporodott a medencét körülfogó zöld pázsitra. Ha valaki így látja a lailbeilegek közül, megértően bólogat. Lám a hegyi ember belefáradt a nagyváros nyűsgésébe, és végre csendet talált ebben az eldugott kedves kis zugban. Leülni, parancsolta. Majd amikor látta, hogy fegyveresei úgy ülnek, mint avana a gyakorló terén, szemtelenül magyarázni kezdte. "Nem maradjatok egy csomóban. Ne szorongasd a kardot, fektesd a fűbe. Majd én szólok, mikor vedd elő. Akint meglátom, hogy fél, otthon a táboromon majd megmutatom neki, mi a félelem. Neki sem tetszett a csendes kis utca, de nem volt más választása. A szökőkút mellől jól lehetett látni a nyugati kapu bástya tornyát. Inima megmondta, hogy onnan kapják majd a jelet, négy íjász egyszerre hajol ki a bástya négy oldalán, fejük fölött két kézzel tartva íjukat. Úgy számították, nem sokkal azután, hogy a nap előre ér. Ezért kellett mind a hat csoportnak egész délelőtt a városban csavarogni, mert egyszerre ennyi hegyi abban érkezése a kapuknál mégiscsak feltűnést keltett volna. De dél elmúlt, és a jelzés késett. Ajala a késést nem hozta összefüggésbe azzal, ami a Kovácsok utcájában történt. Utóla kiderült, hogy igaza volt, és értelmetlennek tartotta azt is, hogy most büntesse meg a legényt gondotlan fecsegéséért. Ha túléli, úgy is lesz rá Az árnyék szemmel láthatóan hosszabb volt már. A medence szélén pontosan követni tudta lassú mozgását, de hiába mereztette a szemét a toronyra a türelmetlen szumúrival együtt, semmi nem történt. Majdnem egy arasznyit nyúlt megint az árnyék, mikor végre mozgást látott a torony párkányán. Emberek rohantak össze-vissza, csak a fejüket lehetett látni a melvéd fölött. Távoli, érthetetlen kiáltozásuk, mint légy ért el hozzájuk. Aztán végre nem csak fejeket látott. Harcosok hajoltak ki a melvédre, több is, mint négy, de kezükben nem volt így. Átbuktak a melvét peremén, ahogy a láthatatlan kezek hátulról a magasba lökték őket, és sikoltva zuhantak a mélységbe. Ajala még ekkor is várt, nem bírta elhinni, hogy a terv összeomlott. Várta, hogy a négy így végül is a magasba emelkedik. Az orcsútól tanult módszerrel csuklóján számlálta ütőere lüktetését, és már ezer körül járt, amikor végre engedett szumúri sürgető tekintetének. Sorakozót rendelt, és a kis csapat könnyű futólépésben kanyarodott ki az utcából. A nyugati kapu előtt tarka tömeg kavargott, kifelé igyekvő kereskedők megrakott állataikkal, a környező utcákból összeszaladt bámészkodók, akik nyakukat nyújtogatva tolakodtak, hogy legalább egyetlen pillantást vethessenek a bástya torony tövében fekvő, alaktalanná roncsolódott testekre, közéjük keveredve ott küzködtek a helytartó páncélos katonái, hogy dárdájukkal valahogy szétverjék őket a toronyba vezető kisebbi kapu elől. A torony ablakaiból pedig olyan lárma hallatszott, mintha az abban pokol összes rossz szellemét a vastag falak mögé zárták volna. Lábdobogás, fegyvercsörgés, egymás gyilkoló emberek ordítása. Aja lakardjával jobbra intett, és az alig harminc veterán úgy, hogy jobbról a városfal fedezte őket, oldalba kapta a tömeget. Véres utcát vágtak a torony kapuhoz, amelyik ekkor kinyílt, és orcsú megtépet, sebektől borított ijászai tódultak ki rajta, mögöttük az őket üldöző abban katonákkal, akiket a veteránok levágtak, mielőtt még azok ráeszméltek volna, hogy jobban teszik, ha a toronyban maradnak. Ajala rákiáltott az ijászokra, hogy lőjenek a tömegbe, és a nyilak egy gondolatnyi időre tisztára söpörték azt a húsz lépésnyi területet, ami a nagykapuig még hátra volt. Az közre fogva, Parancs nélkül viharzottak ki a kapun, és futás közben gázolták le azt a páncélos szakaszt, amely a kapun kívül elejük állt. Ettől kezdve senki sem üldözte őket. A városfaltól alig ötven lépésre Ayala számba vehette, hogy egyetlen embert sem vesztett. Az íjászok harmada azonban a toronyban pusztult, és Ayala visszanézve a falakra tudta, Mérhetetlenül sok áldozatba kerül majd, míg újra mögéjük jutnak. Az egész gondosan kidolgozott terv nem áruláson, fegyelmezetlenségen vagy pontatlanságon, hanem két abantiszt nagyon is emberi tulajdonságán bukott meg. Az egyik kabzsi volt, a másik meg kíváncsi, és egyikük sem tudta, hogy ezzel városukat mentik meg. A hat csoportnak az volt a feladata, hogy miután egyenként beszivárogtak a városba, délfelé a nyugati kaputájékán gyülekezzenek. Ez a körülbelül száz veterán, Szumurri és néhány hajós legény csak azért került közéjük, mert már volt Lailban, elengedő lett volna, hogy a kaput belülről védjék, míg Inimma 2500 katonájával kívülről el nem éri. Inimma tudását és a harcosok fegyelmét dicséri, hogy ez a hatalmasnak mondható csapat hajnaltól kezdve úgy kúszott előre észrevétlenül a láílt övezők, kertek és dombok között, hogy kétezer lépésnyire sem voltak már a nyugati kaputól. A kaputornyot azonban mindenképpen el kellett foglalni, hogy megakadályozzák azoknak a derék vastagságú bronzlemezekkel borított gerendáknak a leeresztését, melyek a kapu boltívéből lezuhanva egy szempillantás alatt elzárják a kapu nyílásait. Inén ma önként jelentkező abaníjászokat válogatott Dagdis csapatából, olyanokat, akik már többször őrködtek a nyugati toronyban, és soraikat a legjobb avanai íjászokkal töltötte fel, beöltöztetve őket az abaníjászok ruhájába. Ez a szakasz Dagdis egyik főlegényének vezetésével nem sokkal délelőtt jelentkezett az északi kapu parancsnokánál. Gondoskodtak róla, hogy tetőtől talpig vastagon fedje őket az út pora, hogy szerencsésen megszöktek a fogságból, idáig a hegyekben bolyongtak, hogy félrevezessék üldözőiket. A parancsnok boldogan megölelte az elveszettnek hit főlegényt, és csapatával együtt ott akarta tartani, hat pihenjék ki magukat, míg ő hírtad a róluk a helytartónak. A főlegény azonban szerényen azt kérte, hogy bár csak ugyan fáradtak, szeretne csapatával együtt személyesen leborulni mubán színe előtt. A parancsnok arra gondolt, hogy a főlegény a várható jutalom nagyságát félti, hiszen éppen ezért szerette volna a jó hírt ő jelenteni a helytartónak. Ezért, miután megígértette vele, nem feledkezik meg arról, hogy kivel találkozott először szerencsés hazatértekor, megértő mosolyjal útjára engedte a csapatot. Alig tűntek el azonban az első sarkon, leggyorsabb lábú legényét a palotába szalajtatta, mert bár bízott a főlegény ígéretében, kapcsi volt, mint az tisztek többsége. Az íjász csapat átvágott a városon, a palota mögött a nyugati kapu felé, a legény pedig a palotába loholt, fellármázta a testőrség kapitányát és elmondta, amit rábíztak. A kapitány is örült, és jelentette Mubánnak, mit üzent az északi kapu parancsnoka. Így elsőnek ő kapott jutalmat a helytartótól. De utolsónak is, mert Mubán hiába sétált le a nagy fogadócsarnokába, a palota népe is oda gyűlt, hogy egyetlen szavát sem mulasszák el a menekülés kalandos történetének, az íjászok nem voltak sehol. Mubán egyre komorabb barca ült trónusán, a gyorslábú legény pedig térre hullva esküdözött, hogy saját szemével látta a csapatot. A testtőrség kapitánya nem sok jót olvasott ki a helytartó szeméből, ezért szétküldte legényeit, hogy a föld alul is kerítsék elő az íjászokat. A testőrök végig szaladtak az utcákon, és mindenkit megkérdeztek, láttak-e egy ilyen és ilyen íjász csapatot. Mikor megtudták, hogy a nyugati kapu irányába látták menekelni őket, futva eredtek utánuk. Az íjászok közben elérték a nyugati kaput, és a főlegény szabályosan jelentkezett a parancsnoknál. Az északi kapu parancsnoka küldi, megmondta a nevét is, hogy váltsa le a toronyban őrködőket. Lailban a kapuk alatt dárdások, a toronyban pedig íjászok őrködtek, ahonnan mindenkit lenyélazhattak. A parancsnok először bólintott, aztán szemet szúrt neki, milyen poros és rendetlen a csapat. Lehordta őket, hogy ilyen harcosokhol méltatlan módon akarják átvenni az őrséget, csak főleg főlegény nem tudott jobbat kitalálni, Elmondta ugyanazt, amit az északi kapunál. Ez a parancsnok is ölelgetni kezdte, és aprólékosan érdeklődött viszontagságos útjukról. A főlegény nem vesztette el a fejét, mindenre válaszolt, de a parancsnok csak nem akart kifogyni a kérdésekből. Az idő kétségbejtő gyorsasággal rohant. Elmúlt már dél, a kitűzött időpont, amikor végre úgy tűnt, megelégelte a faggatást. Mosolyogva nézett végig a csapaton, aztán méltatlak felkiáltott. De hát hogyan lehet az, hogy éppen benneteket, akik még lesen mostátok magatokról az útforát, azonnal szolgálatra rendelnek? Hát nincs elég léhütő íjász a városban? Nektek, a hősöknek kell ennyi megpróbáltatás után még örködni is? A főlegény tudta, erre csak egyetlen választ adhat. Lehajtott fejjel teljes erejéből nekiugrott a parancsnok hasának, aki nyögve hanyat vágódott. Mellette álló legényeit a többiek ütötték le, és már rohantak is a toronyba vezető kapuhoz. A nehéz ajtót az utolsók becsapták maguk mögött, az utca végén feltűntek a palota testőrei, és a vastag torony gyomrában kanyargó kettős csigalépcsőn eszeveszett küzdelem kezdődött. A bástyán őrködő íjászok már elindultak lefelé, mert fölülről látták, hogy a torony tövében ott várakozik az őket felváltó csapat. Így útközben találkoztak a fölfelé igyekvőkkel. Meglepetésük még mindig kisebb hátrány volt, mint ellenfeleik kapkodása, akiknek idegeit felőrülte a torony előtti várakozás. Én legalábbis csak ezzel tudom magyarázni, hogy sikerült elnyomni ezeket a mindenre elszánt harcosokat, akik közül ugyan néhányan feljutottak a torony tetejéig, de az egészet elfoglalni nem voltak képesek. Az életben maradtak a torony földszintje felé hátráltak, és amikor az ablakból meglátták a csapatát, kitörtek a kapun. A másik négy csoport hegyi abanoknak öltözött veterán el sem jutott a nyugati kapu közelébe. Látták az arrafelé rohanó testőröket, és azt hitték, idő előtt fölfedezték tervüket. Inima parancsa erre az esetőségre az volt, hogy feltűnés nélkül azonnal vonuljanak vissza, mert szükségtelen egyetlen emberrel is többet áldozni. A nyugati kapunál dúló harc lármája ott a fülükben, és magukban megegyeztek, ha igaza is van inimmának, kegyetlen volt, amikor azt követelte tőlük, hagyják sorsukra bajtásaikat. Fegyelmük azonban legyőzte lázadozásukat, és ahogy jöttek, anélkül, hogy bárki is ügyetett volna rájuk, az északi és a keleti kapunát elhagyták a várost.